Ні, не сяду, я палко вірю, щиро молюся, мені не треба човна, мене Бог врятує А вода все прибуває, от уже тільки голова лишилася над поверхнею, захлинається чоловік Припливає третій човен, люди хочуть витягти його та марно, Пливіть собі далі Оближте мене, моя віра в Господа палка і незламна, він не може лишити мене напризволяще, обов'язково врятує. Та чуда не сталося. Наступна хвиля накрила чоловіка з головою. Надходить страшний суд. Стає чоловік перед очі господні і мовить гіркі слова. Отче наш, за що ти так тяжко мене скарав? Я так праведно жив, так щиро вірив, так палко молився, так до останнього чекав твоєї допомоги, а ти не врятував мене. А Бог відповів, а хто ж тобі, чоловіче, тричі посилав човна? Стара та мудра притча. Господь кожному посилає можливість урятуватися. Але ж ми чекаємо чуда. Навіть руки не простягнемо, навіть ноги не підіймемо, навіть пальцем не поворухнемо задля нашого спасіння. Лінуємося розпізнати, який човен по нас присланий вищим розумом. І човен о той рятує лише тих, хто не полінувався в нього сісти. Іноді Господь прагне нашої дії, а не бездіяльності, навіть у вигляді молитви. От тільки упізнай, котрий із тих човнів твій. Софія певна була того, що сіла саме до свого човна, що саме це вона випрохала у Бога. «Новий човен, новий простір, свіжий вітер в обличчя, чого ще прагнути? Тримай кермо, пливи назустріч мрії!» Та лише у думках ця мрія виглядала святково привабливою. «Кафедра, інститут, аспірантура!» – захоплювалася Юлька. Ні, Софія, ти таки щаслива. Подумати тільки. Усього місяць тому ми проходили усі разом по пологовий будинок і гадки не мали, що ти тут працюватимеш. А може ми висловили наші мрії в слушний час та у слушному місці? Може, їх почув хтось великий і добрий, і вирішив, що настала пора здійснити? Хіба ні, Юлько? І облишу спокої аспірантуру. Аспірант – це назва красива, та по суті той самий студент. А я, матінко, асистент. Це не тільки звучить гордо, але й шелестить значно приємніше, ніж аспірантська стипендія чи платня викладача училища. Приблизно удвічі приємніше. Софії хотілося похвалитися своїм успіхом перед друзями. Хотілося розпустити хвоста, наче павичеві. «Он яка я мудра, он яка я гарна, любіть мене всі!» Після Максимового стрибка у гречку і наступних деструктивних в основному змін їй нічим було пишатися перед успішними в бізнесі чи в медицині поважно сімейними однокурсниками чи знайомими. Відчувала косі погляди і шепіт за спиною. Бідлашна Софія, така гарна, а життя не склалося, не склалося. Ненависне формулюваннячко Склалося, не склалося, з чого ж його складати? З яких необхідних складовик? З квартири, машини, чоловіка, дачі, грошей? На чому будувати? На якого матеріалу фундаменті?